يا رب اصرهم على عباد النبي المصطفى وما بات الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض القيام في بوزي الصلاه مسلم تعرضه کو مصریت مزید فضیلت یہ تھا فضیلت یہ کہ ویرسوحی شیطنوان اختلاپ تی فنیزا حسن وستی لیبن جریل تباری ابو عدین جبایی ایل اختیار بین المصر والغسر امتا قوی کی اندی فنیزا لیزا غیروان دی جمع بین المصر والغسر ممسوخ شياغان باندې پروافي ووځي فادر یې یم فقط مسحد په نه یادې سناتو جماعت ووځي فدې یې نو اصل یې چې مخشوف او مسفداه کی مسؤلی په خوښین په شیتاس په دې خبرو ولې موږ نن دې مسلې یا تعرش کړی نه فقط په یو ملحله چې ووځي فجر غسل یې کومه اما م سره د خوشاله کې لري مسطور په خفف په خوب کې هغه فارغین مستقلی باب زکړې سب حساس باندې باب الممسل فکه کم بکو د مقدمه مسافه محترم وستو دی وې فدرې جن مسهوي یا احتيات بین المسحر والغسل وید یا یمع بمع بین المسحر والغسل دا اغوی دوارا استلال کتاب اللعنه ری چه ارجو لکم او ارجو لکم کلات همده چه ارجو لکم منصوب شوم نمخصون شوم معروف وجبان تفصلوا لكم اي او چه ارجي لیکم مجبور شو نه हात پر وسه راست منصور مليځه همو شو فوشي تاسو ا بل ترتا فمسبان يذ ذ سندري ثم وديه بماي كما سحا دوج وي إنه سمك راس ممصور للجن هو شريف قضنه قائماً وبيه قائماً واسكده ربما قال إن الناس هذا يكره أنني رأيت رسول الله أسلالي أسلالي بمثل ما صنعته وهذا وجه من لم يحدث لتكربه ورأيه هذا أعضى دا چاہنے لن نوحسنی چاہار دیا دا عضو عرب گارے بگارے بگارے بگارے بگارے بگارے ما صرارت ہے جنہا خفظ کرا لئی خوخیر دل تقصود حریج قال بجدعره وليس هذا الحديث عندنا دليل اننا نتوجه ونقول ان في انه قد نصاول وهو كانت له وكان ذلك الوضوء هو فقط فقط يخص يخص اجبكني وقبل فقال ده كده هري كده لا دي كانت بيها جوابا خد ده ماخدنا الحديث يا عبده را صدريږي کدن فما صحابي وجههم دکده ويري همره سنا بيخو را دي مين متن غث له خسيفه مراد همته دي, دي ليتفي على هذا الحديث لنا دين وانا على نكته بالدين ومرس لنه في قد مسع وجوه وكان ذلك كما سماها فدايك رحمائكم موصع جديدا ان كذلك واسلك الصعيد قال حدثني ابي قرهد قال حدثنا قرهد قال حدثنا عبدته انس ساق عنه محمد عن عبد الله بن عثمان عن عباس قال حدثنا علي عدن رضي الله وقد رافق معه في عذره في وضوء بجنه بانين من ماء فحل ابن رحبه قال قالته وذله شمرائه ولفته توضخ وخذ برك بيد سم اخذ و اده جميع حمدت من معاین باید بدون اللہ صون اللہ فرق و رواسر و سکر بیانا قرم جیمنا والی افرا و بی و الوشتر ای پا ادام خیو فا قدران جی کداری کلگی لگی ینی نفر سکر و سب لگی لگی پیشتوک و بی قال حضا سم اعریم شیمتا قال حضا سم اعضی عزیز محمد قال عن محمد بن عاصم قال قال ابن يصرع عن النبقر فذو كله فخذ من الكثير ما فرشتي على قدمي وهو من قطاع العلم ورأى بني عالي قال لك يقول مسو سكن نام الدنيا باه هذه وقال ابي قرهده وريم او ابن ابوكم يتراحد محمد بن النجي القاضي وقال ما امر الشريكه سدي عن عدي بن علي رضي الله عنه السدي وحيث. انا عبد خير ها اناولاوزا ومسعا رسول اللہ اسلام فعلهو لولا نرائت رسول اللہ اسلام فعلهو کوچر ما رسول اللہ اسلام نویده رجراسی قولنو باتین دا قدم احق رضا حدن دین ما با باتین مصرک رضا حدن باتین آخری اکرم چر غزم کسلی تلویس آخری جی مکرد دارا چنگو مسوح سوئے لانیتا ہوا خوخیر نام دا لري رسول د دينا او د طالح حدث ما حضرت رسول له دې صالح حدث انه ابي ذيك العام دي طالعني ابي ذيك العام لا في معني علي الله والبايده دوز او نه او نه له قدمه قامت او دغه دغه قدمه په يدې او ويقول عبي حتىقال ح معخيبخ مع حمي فااحانه كان س قال حتىقا لاله آخركم حتى أن لا ت ممسة خكم نبكي منذ يوكاس عملستان فر فر حتى غ الذاقام يك پكي كماله الله ظله فيا فرواي هو يا را من فكهن ويان صاحب راشي وذي الجديد <سؤال> الكاظم <سؤال> <سؤال> نريج يا ناذم صح ذكرت هاغار ويتنا جماعه كيت باي جوي بدرين انا يا خاطر ذلك دينا ماده ماده مطلق ها نور شعبان قنيش يذا سيدان جبعي سوق جمعه ما ده جمع صاد رسول كيوي سوقي یختیار دې او ماسکی کو غرس څوک تعین لته وی ماسې تعینه شګان تیر خمدار په کوال کې سبزی چومه په ثاره په غلا دې د سکو یو زل ماګر غریشاره زری قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ثنا جماعة داغ عقدنا فصدي مسرور نيبا المسرور بما سنه رسولنا محمد قال هکغه څنګه کانته هو رسول الله صلی الله علیه وسلم پڑھ ک او په کتاب کې تالې پڑھ ک په ثواب ماډه یې پڑھ ک دی و تا دا خبر کړی پڑھ ک په ثواب او ماډه یې پڑھ ک شو جماعت المسلمین ایو حیوانات کې دې باجو اتو وستام شي اسه باس کړي وو وپاري نو او کیسټ کې مګم ما مې اترې مره پدغه کې چې نه یو تر سوالي کې منظر نه ما مرګو د دې ماګري شي د غري شي چاله په تصېق د هغه ملادري ښاګردانو هغه مو سبحان مقرر کړو خیداشر پنځینو خیر قیصران او ما به حدیثه ورده دې د هغه ملادري ښاګردانو د دې ما شهادت دې کړی پی Terimah is one who brought anything into Jerusalem. For these people, the Guru used to murder them. We tried to punish them a few murderers. When he embodied the Redeemore, He said to me by his perk of prayed, Zimah Carbon. No revenir on to check what He was rebirth remained. When he asked, Hader Shirmanus was that ever! We told you, Datisholm Do Honour, م نن کي نو حشدې د ویډیو پړک خو کتاب م نه واخې نو په سلام باندې به پړک په کتاب به پړک ماري دې مزه خبره صاحب شلو اصل صاحب شو په کتاب شو پر رد علي صاحب مشره ما څه نه شان نه خو هم ها دې ویډیو وزر په روانه مړه د پوري ته هم په ټولومره کې عمرو بچي پن کړ په او خان په دې حالت کې عن ابي حيدر الوداعيه عليه تعين الرواتيه ته مخه امم په عن ابي صم فذكر باسمه ما قال حدثنا شروق عن مالك بن الربطه قالنا تو عاده کریم فذكر به ثانی مثول قديم ان عبد الله بن عبد عن قال حدثنا عن علي بن عن عبد الله عن علي عثماني اعطاني ان لو توضؤت فقلت دا ابو اسمان اني هو ذا عذاب سرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غشنت داندو حق الكتاب وصم مو عثمان للمعنى امكو خاص بالكتاب وفي خلحة من يونس وامن أبي رقمه قال اخبران ابن واحد اخبران يونس عني عن مشاهلين عن عطاين يزيل اللي تي اخبروا أنه فرقان مولا عثمان اخبروا عثمان ويسره وفي خلحة من نزول قال اخبران شخان اخبران عيسى قال اخبران الله ابن ابن مريم قال اخبر على بيت ابن اخبران بيت ابن اخبران زمائی باوری دلوانا مزمدو محمد اکلو فقالی آبا محمد فقلتو اللہ علیکو فقالنا افرکا عن مزوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام قلتو براہ ماری ونی من خبری خادر ایت عثمان وعیو خادر امی آبانا دل مقاعدی دردہ بیسرہ مقاعد وذا الدايه <سؤال> راو یو چې جمعه فاطمه خلق غټي خودي یا شي حاله وبدایږي د پلان کې کېدلغه د دعاوو په دوازه صلاة وقال احدنا في قال احدنا تقييم زين قال احدنا المقرر بن عبد الله بن حنظله المقدمي عام عمران عن يزيد بن عمرو معافري معافري ها انا دې دغه دې ییقوله تمامه مې مکتوب دې نه څه اپکه جما د خیرسان زموږه مراد جوړ کی هه یو کنه دې تا دغه توحید به راځي تمامه تل مخدد مشراي قلسی یقوله رسول الله اسلامي لقد سجدي فخچغوت باندې مخوده مدینه صاحب دې چوبو تولسی لا جه دمئت ميميكا او جه لو goto سيناليم كا و عذ عليكم ان في الغسل لان المسح لا ابن وفي ذلك النماء على ظهر القدمين خاصه او تكون ضرر نكتم انا عبد الله انا عبد الله انا عبد الله انا عبد الله انا وقال محمد جميع عليه عليه مبيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوتر ويصلي اه ذكرهم ثلاث مرات وقال حدثنا ابن ابي الله قال حدثنا ابو الله قال حدثنا امام قال حدثنا ابن عروه عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر دا وزعنا معلمي <سؤال> چې ساته <سؤال> دښتې سقایره یې وه فقهوي غا سرريغ مهم نه کوئي ک نه کوئي کمی د مرات نه د ماد د ک چو متن متن راغلی دی ددودو مرا ده چې خود نه یا د اندمونو په دی دامونو نور م ځ یا ب کمی کو کو او یاو په کا سرت کي یا دوو په نه سوول ماد دی لا بالله <سؤال> می زه صاحب عذود یوبل لا بالله دې دنیا په ذهن دي دې کې وفاق در دې دي فقالا، توزى يا أبا جبالا، أبا جبالا، أبا جبالا، أبدا، سكرا، فبدأ فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبدين فيك، فإن الكاتر يعد فيك، ففيه، ودعا رسول الله، فتوزى صلاةً صلاةً صمد راته، وغسل ذل ذراؤ تقين و فردي ثم تكلم ابن اسحاق قال او قال المؤمنون او ماذا سنقول چ کله کړه به عينه په عينه مفک او یدايه تنيکلا په دوه اضا کې دکي زميدايه را مانا کول نو وای او به حسین یو نکه قال خدای انه ايو را لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى الله صلى الله اذها جننا فادا كلم ديرو كلبوا يو سيدا تيميدي ما منا بين يتوزو صايه ما ندي يتو نو ما يتلو جوه حتى يصل ما على اذا طي ثم يصل الى ما على الرقي من تماليك عبيدنا يقوموا ويستنيلوا قال لي يجينا هو بده لو ما كانوا بغيره قال جمعت لنا فريق له هو حتى الفيلمان تبعي كان فكاهي واه قال حمدنا عبد محمد بن خشيش قال قال حمدنا قيس قال كريم بن ربي عن شرح دينا سمد انه قال من يقدم عمله ادرك قال عمله على تبيان رسول الله صلى الله عليه ان رمنا تعالى مره ثانيه حبيبي وابي احيى ابي طلب عن ابي امام الرباعيه عالم ياردت تقارن يا رسول الله صلى الله مزد مزد مزد بازین دا خریو ده خریو دا خریقی او اسی انشاہ چلے کنا دا خریفی من خریقی دا خور پو پوز کی تنبیزیو تو وید وغا سلطا ویدر کا وزیرا ہے که ایلنان سقین وغا سلطا ریجائید که ارکادین ترجمه الباب پریدی که لیخ را پکم نکی ای کسلت من عامت خطاییه کا تازانی زد عام و بنہون ہے دا غسل دې جین کي ثواب دي نو دې کي غسل دې کوو چې ما ثواب دې په غسل کې ثواب نو غسل دې اَلَا <سؤال> تَيَا نَرَاتَ الَّذِي فَرَدَهُ الْمَرْخَلَ سَوَا فِي غَسْلِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي غَسْلَ قَلِمِنْ سَوَا فِي دَلَّ ذَلِكَ اَنَا فَرْدُمَهُ داځکه اگر چې د غسل <سؤال> حکم صراحتن دې عبارت او نصونه دې خللا لاته نص دې څنګه دې زمما قدم کې سپینوالې ګورماته حالات دې د پند زباله دونه ورادا ان دې په کې څنګه وځ پاتې شوي دې نو کوو دې په مرحله په پشین دا باندې خو به وې نو او دې غسل او غسل نو یګمال شيست دا پکې پاتې شو د پکې پاتې شو را دا راز او د هغه په او هي مال حد نو هغه د هغه حد نو عمل غسل له عمرو المومنه تهجو غراو تاسو راکوه ها ګوریا طرحانه وکرمه راځه ها ورې کار حد جناب وروه مراد حد وروه حد 14 ويا هذا حدا انا ديو دي يوقال حدا انا اوصل على اعطارا اا انا حي وتم وعما و قال حدثنا ابن هلال قال حدثنا عبد الله بن جابر قال حدثنا عبد الله بن ابي حاتم قال لنا يا ابن ابن عبد الله علي بن مجد السيوي يقال في المرحله الرابعه بس اللي قال حتى سنه اللي هو هي اعتقد قال احد ناحيه 29 عامه ابن خالد بن عبد الله بن ماجد يقول قال طلعنا بعد كان بيت السعوديه قررنا يا رب يا رب يا من باغا له ذو العقال ان لا يغفر لنا ولا قد ذواب القرحه له لا حد بالله رجائي قال افضل الناس و من سن الى السماء ان بينما كان اول هديه بعد ذلك اعرض علاقتنا ونقصنا هنا اليوم وقد وجدوا قالوا بلوا لم يم السلاموا وقد يقولوا قابلنا <تصفيق> هذا عن اولاده عندما يريدنا عن يوسف با هيسلوا ما هذا انا بالله قال تقلف عنا او Middle solamente ياثمينها وی ح sympathاشان لجم ثباره كان شضرنا ا LPBra Berlina س Roma ثبيلا بست في حها ګورې ویروس سره بل با باندې ګورې په یو ځای کې خانه کوي